روان ترین شود شر را به یوتس کی دادم چاکری دی ودا ناسه آ کجوری تا گوراں انگور لا پکی وباشونی نه داګه نہ دا کې دې زهر مخلي کې کې بینه انا دا دلته کې دي ودا لاسو و نا او جان له تمینن خو سې کوم ازواجا ګورا ثوبا هغه درته را یا دی وګورځه نه ښه کاه نشي ګورا نو رواني پامځه زین کلا در کې راو تیري بیاچا او امسال در سره کا پنګشتازا هر دم اشاره مې کونګ دې ری یم پردا جا انجاز دے یا انجاان بونتای در سکران او غذر پزی لگے او غذر تووی ٹک اللہ ٹکا او اید د دے یادا زی دے یادا یادا زی دے یادا بودا شوی انسا دے خوبا اندروان شوی و انقلاب در کران اگر سوچ دے او نکا غافل تجھے گڑی آل دیتا ہے منادی زردونے تیرے عمر کی ایک اور گٹا دی غافل تجھے گڑی دیتا ہے منادی و پچنکار زګال مر په سرو کې تا دي کړيال ته تل کېته نه دي دی او کړيال نه کېته نه دي مور کې نه کېته نه دي شومات کې نه کېته نه دي پلازې کې ته کرا او ګلۍ یې چونه د لاسا اګه درته واز تر کوي ستا عمر تیر شو تا بګي سنکللا نو مرنه لیدایو سګنلاو تا یو نانو ټک تا ټک کرا د ټک ټک دا ربیر تاکین په خلاف رانګي و لاو فضل بعده مانا باد ان انا ورقي بازي تاسو په بازو باندې په کورای کې چاله په کوراک ورکړې نه چاله سره د ودې اوساک ورکړې نه فم لذينا ندي اګه سان فوزینو برادي فوزینو چې کورای شي ویني میرادي وا پس کومږي رځي مریزت پللا را علا ما منکه دایمانو ما ها جاتا چې مانیکا نه برابر پدې غ غه بندله نهواي چې زما خدام د ما سر یو شان راکو برابر دی نو الله مفلوت سرلي برابر وئ او په بنی مله جادونو آیا بنیمت الله داداخله لکن کار کوي والله او جاله لکو من نفوز کو مضواجه الله کرزو ل تاازله د نس ستاسوونه دبيېبيې د لنظر کوي وجهله لکوم من ازواجكم واجه وحفظا بنی نه وخپ ده لرک تاسوله د ببي نوځي دا درکني نه حفدا حزیدو تابعدار دوی لګوي نحفدو ها تابعدار دوی ان نو سیم تابعدار ده بابا دکوته ني نیولې وی بابا ها دې پنل لاجه ها نو ګورځي بابا لغتې وی نو ګور نه لایته دا پږي پږي خبرې کوي بابا په نو سیمه انده نو په بابا مینه روان دی یو بل سره خبرې کوي جمعه ته دی ها زکا چیده خواهده کرده او نو پا زانه اینکه چه کلزوی زی شو زیده اغیستین شو و دفتور خدا جامعه چیده بزوی ناکلی زکا زان بیورتا بیاس بیغیره دست کاری ها نسیده او سطلی زکا انجینده دو پی دوروری شوی ها آو خدا بی دورور دا کاشا پا بلو پا زای نا ها مین بی بابا پا نسیده و نسیده پا بابا و خفا دا نسیده در کردی و رزق رددتے درکره د پاکو نام ا فبینه امد الله یؤمنون ا پنه نعمت الله داخله کی مال لري ا فقافدل بعد یؤمنون ا پ بعدن وبانی مال لري غیر نانی مال لري او په دروغه دي پاور راغه ایمان پیل لري و بنی نعمت الله هم یذکرون نعمت الله دا خلکین کار کوي او یا بدون من دون الله عبادت کوي دې تعالی ما لا يملك عمره ساس جوګار نن دینه رته ري دکو نن سما واه دې ملارد تاس مانو نس مو ګناشه ان یو زرا ولا هي ستي اون او نه طاقت دی ولا تضربو او بیر شیبانی طاقت نرسی او دو او دو ما غلام دے چاہا خرچن کئی یو آغا صڑے دے چاہا خرچن کئی بٹا او کارادانی شی برابری دیلے نو اللہ او مخلوق نو شی برابری دیلے الله اللہ میسال آپ دند یو بندہ مملوکن غلام لایق دروالا شیع کلا زین پڑکی گی پیر شیبانی وامان اوہ اسو چوار کرے منگا دلارا من نا دخپن طرب نارس بنہا سنا رزب چیستاں په وې یو چې کو نه دې قرض کې دا غينا سره او جارا په توخره هله هیڅ څنګه نه appBar د دا د واره نه نه نه دې برابر نه نو نو مخلوق نه نه برابر الحمدلله لایق استاینې دې کا صل الله هغه استاین لایق دی ادا کا بل اگر هم لا یعلمون کوم کې زیات د دوی نه نه بیا نه دری مثال وغول آمان دی یو غولان دی نه پا گت پویگی نه پا بیلاد نه دا بازار از درابره شی آده خیر تام دشته دی آده بهم آغا دی چه آغا دا بیان طاقتم لری آغا دا گت ون دی طاقتم لری در آلو طاقتم لری بیان برابر دا تلویق دی دا برابری دیشی نشی برابری دی وزور آبا اللاو ما تلر رجو نه نه دیانه اللا میسال دت ها ها ها تو حمائیو دادی دوالوناب کمو کوندی لای اگر دیرو تاکت ملگیا لاشین دیشی بانی وہو کلونالا مولاؤ ها دے بوجوی بپل مالک بانی اے نمایو جیو کم درات آچن لیگی تیل را لای اگر دی بخیر امرات میں نکے کوئی سکے رو ها لیست وی حای آ برا بردی وہ دے ومی کم کئی پرینچ آب بانی دا برا و غوا نادرہ مستقيمه او ته الادرہ مستقيم په لار نه غبانه ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ د دې مثال بیان هي ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرمای یو باچاوی هغه خونو نوکرانو خونو غلامانو ته وی خلاف شکایت کي دغه اپانه علاقه کې جما بغاوت چوینه جما خلاف خلک د ځانونو نه فرامېګړ نه کوي نو تاسو نه لږه آج زما اناثو برنامه کې دین ناروي شو ما هم چې څنګه راته کې ختم کېږي چې کلم دا ختم کړ نو دا به تاسو ما سره توفي یو لالشي یو توېبل ته وي آ یو غلام ورتوي بچا ته مو زما قستانه جدائی بالکل نه کیږي ماږي په خپل لاس باندې تا ته مسترني غواړولي نو زما سود نه کیږي بل غلام ورتوي چې نشمته ما دې په پخولو لاس وبانې تا ته دوی ویږي دوه مینیټې په میړه تني چولې نو زمماز لري نو خلک حاليږي د افغانستان نشم دیلې نه اتهول غلامان ته یو ورته یو خبرو کې فلبله بل ورته ویږي ما دې سوبري تانه چاپی نه کړې په پخولو لاس وبانې زمماز لري نه تبريږي اوا ورته وایځه هيو په کې پاتې اغه وییدا زبزم څنګه لاړا غو نو ته باچا دې څوک نه په ټونه ته بیا نه وکړځې په چکه نو شعباده دل قلب ختم کړو پدې ټول غلامانو کې ډېر تر غلام کم وي نوکر ها غږ دې چې کم وي ولګې نو ما چا سره خلک وروښل او دا نور کې یا دې 40 شتې دې سم ني نی بیا هداشان الله تعالی ګل دې بیان د پاره او ذاتي ناتې وہو ال حاضرات مستديمه دې پني غل عرباني ونلای دې موسماه دی ولادت ها سنان رهنم د دې په اسمانونو کوې دلائلی پیشتل بالکلی کلی شهنو اللہ دارت پیراک اونکی یو اللہ ویا بودون من دون اللہ شرک پیلی بادتی رتکو وللائی جیبر سماواتی والارتو شرک پیلی علمی رتکو باز اللہ لرا علم دجیبو دی برا اوقاتا وما امرو ساتی اللہ کلمی البسور نوی حکم دا تیامت مگر بشان دا او اقرب یاد دینم نیل دین ان الله بشکلا لا كل شيء قدير هر شي باندې قدرت والي والله اخراجكم الله رايتي تاسو نم بو تو نم ماده کومږيړو دې حد استاد سنا لا تانم نشيان تجني تاسو شيلرا وجال لكم سموا و افسرا مزوري تاسنه خوګو نوستر کي ول اپ قياد نو لاله كنتشرو قام لا تعلمونه شهده مورده گیرده نراؤوزی ده ایس نه نی خبر یو قلب دی یو خفت ده دواره سلطه ویلی که نی خفت ده او قلب و چکم زه که قلب را زی زی کرکیه قرآنی کریم که و داغی مطلب ده دا ای و دا داغی نا زو مطلبو نی یو ده چه ده که الله پاهم ماده چه ولی ده او دا اصل نیه په انسان که چه ده رو ده نتون بدن رو ده او ده نده کوئی ماد او صرف اپیده شکل زکر کی اپیده و قلب زکر نکی ندلتا بیا آه آسمان زکر کی جہا صرف تفاہم صرف تعلق ساتی حالان یارو عیانو گوریلت ویری مرغانو تا دیتلائیل شروب لل مصفرات ان تابدار بی جوی سمافر کی نارود آسمان کی ما یم سکرون نا اللہ لیتنگی دیلا مگر اللہ دا سمرا قولی وزاری واللہ لاورکلی دی وروانی دی دا چاکی دی دا یو ان ذي ذلك يقينن پدې کې چې ګلې مزري ورګريني والله هغه کې طاقت نه چولې چې دې مزري ورګريني هغه کې دال موږ ته طاقت الله جوړنه هغه لودين ان ذي ذلك يقينن پدې کې لا آياتهم مخاطل ايندي له قوم يمنون اقمنا لكي ما نري ولو جال لكم من يديكم الله درزلي تاسو لاله ټول استادونه څنګه و جالا لکومین جلود لنامی درزولی تازولا ده سرمنون ده سارونا روطن کورونا تستخیبونا جسم کخلی دیلا یوم ازانی کم پورد سفرستاسو و یوم احقامت کم پورد ده احقامت سفرستاسو چه کور که اسیگی نوم اصطق گرنی او چې کله سفر بانیدی زرده ایراغون که پتر اپاس دیواچه سفر که و من اصوابی ها دو وڑای دو گڑونا و اوباری ها دو پشن دو خانو اسواپو ده گڑ آغا وڈای تویلی که لی او بار دوخان آغا پشم تویلی که لی اشار هغه بیختو او وشغنی ده بیزو تویلی که لی اتاتان سامان ومتانی لاحین او سکتر سو وقت پوری دادر لچاکلی دی که لکس مو چکا واللہو جعل لکم مما خلق زلالا اللہ کرزولی تازلا دازناجی پیراکلی دی سوری سوری ریستا اب اختیار دی دا اللہ وجعل لکم منن جبالی ارای کی تاسو لا د غورو ناک نانم درني دریه درکنی ني دا درای پهځ دا درر دکالا درنا در پنځه درانا دا دري ها دا څمرا دوقوان خوان دا لاله دکنی ني وجالالکم سرابیل ترکنی تاسو لا جامي تاكيكم من حراش بچي تاسو د ګرمينه کو دني پټیاس کو کو اول غورو د تای کو تاکی کمون خر را بچکی تاز زگرم یو یقین یقنینا و سرا بیلا نور جامع در کلی دی تاکی کم بازو کم چی بچکی تازو پا جنگس تازو دی چایت ازداری ویلی چی دی که زالک یو دیم و نعمته دارنگی برکی نعمت پل پتابات تازو باندی لال لکن تسلیمون خامخا چی خانا چی دی اللہ تا فین تولو کواڑی ری فین یګنان تا باندې رسوول لیکاره یګبر ته مثال راځي تا باندې متاځي موري خیره تا د چير د امریکایانو ته پوز وبدې زمګ نه کوي د موږ ته دا ته پوز نه وبې نه کوي د مسالې ته پوز نه وبې کوي چې مسالې رسوول له وکدې نه راځوي یا ریپون نه مته الله هی دې جنې نه مته الله زموږه انکار پیدا غينا واځر همون کاذرونه زیاد دې نه کاذرنی ویو مانا باسو من کل اومت او کلاش پردکو من ده هر اومتنا شهیدن یو گوان تم ملا یقضانو دیاب اجازتونش للذین کفرو آکسانو تاشی کفر کرده ویو لهم یو ساتبون او نباد دی دي ملامت یا منظورشی ویزارا اللذین ظلمو کرد چیوین آکسان جی ظلمی کرده الازاب آعذاب لرا فلا یقفظانهم لقانوم سپس بنشید دینا ده فَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ بَعْدَ إِذْ مَحَنَتْ وَرْكِهِ أَوَاسْكُمُ بَيْنَ جِدِّهِ دِمِي وَيَذَرُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَنَشِمِينَ آكَ سَان جِشِرګي کړي څو راکا او نبرې خاوندان د دې قال وای په رب په ناهر په زمنګا آه اولای دا کتا د پرې خاوندان زمنګي الَّذِينَ أَشْرَكُوا نَنَذُمِنْدُونَک چې مونږ برا بل څنګه ورستانه مونږ بېتې ته چنيوالې م چېلو یزواه د بږدا چای میرانا او را رسېږې د پټی کور پیره را ورېې کاکېبا را رسې کې د یه او را رسې کې پیره بابا دا چېې والی او نه نو هندوې کو چې منګاره بلل بنبیستاه بال کوې من کاله اوږو پرځې داېکان بندیانوي ته نه ان نه کو ل کاونه یې ن تاسوکان مخ دررو جنی تامي ته کله چې بهوا نه منستا د چې لنا خبريو دغه 알파ش دا کومه دتاله دغه دې منځه کړه دڅل تیر د لوهاب کې امام آلطا امام نو یوګه کاکا ته ورته ټډه والی و ټډه دې ورته والی و نو هغه امام راغلی فرمایي اودته ماتکړه چې کاکا او هم莱 چوروبلا داغه غندې کېډې ژوند جوړشه باران امره صورت یاران شو جوړشله بایکی چیر مانکی وتابته نو خار د خانانو سره پناو واست ته دې نه موریتان د کاکاجې څوې واغېستي روان شو ان تا خانانو ای خبرو پخې دې مونږ لراکه وینه دې مونږه مونږ ته لا پناو ور را او ډېر جنگ جون شو نو هغه زمانه کې یو ملا اکبر پوره کې چاګريزونو نن مور کډیو لکه ورته مشام سره ایم ما دا لکه ولا انگریز ور کړو هغه له په سلاموړه چې په سلام کې هغه کومه نو سوتیو په کچا تر دې موریدانو په و کې په سلام نو د خانان می دشمنان کې او کله خانان وه کې دمه بیا می د دشمنان کې محبوب دا په سلام جنش په کوله ناسو سواد دیو هم تیر غط بیرو او بیدا منظورو چی پیسلا اوگیل لارا او پیسلا اکلا اگر تا پیش کران ناغوی داگا چې ما تکلی رخی میری کلی وزان دا پزیب از ستا سونا ما پیو وارم اگر سواد دیو ویلی سواد پیر سیبر چی دایوی زبستا زب ما پیو وارم دا پزیب آنج زکاکا زی موریدانو چگی شروع کرد وقت وقت وقت هات ما کوي ولي واړ بس موږ ماکړه هي موږ څه نه واره موږ څه نه واره وته واته واره قال قويلهم القولا انت جدا شر جو کړو قیامت کې د دنیا ته تبې ذکر کوي جنگ جګړې ذکر کوي سورته په تازه من موږ دا غي تفصیل ذکر کړو قال قويلهم القولا او په ورسې دانې کان باندې ان دې تونه انکم لکالبون يک نن خامخات يک نن تاسو خامخات نو جنوي وقال قويل الله لاته ی سلامه ته ور باندې قاړ لرانول لاان معکان ر بشي ددي نان چې د ځانې جوړ کړو الذي نهکه فروا کسان چې کوفرې کړی دی اوان صدي للله ب شو دلار ر دا ال لانا دناو ماذا زیاد بکمدي ل راذااب په کا لاذاب د پ دذااب دما قانو یفسیدون پ باند چې په وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ كَلَاجِ پورتبگو بهارومت کې شهيدنيو گا آلَهم پديبان مين انفسيم نديده نسنونا وَجِنا بيكَا شهيدا رَوَلَم تال رگا وا له هؤلاء پدي خلګبان مين وَنَزَّلْنَا لَكَ الْكِتَابَ رالګلندي تاب اني كتاب دي بيان كون کي لِكُل شاندار يوشي د د ديننا واحد دا نوحدات او رحمت وا بشرا للمسلمين او زیره د فرض مسلمانانو او سجمع آیات ذکر کوي او دګي د توحید مسله هم ده د بدعات اور دوم نه ان الله یا امر بالعدل یقینا الله حکم کوي د انصاف او په انصاف کې لوی هغه توحید مننه لید الله او په ظلمونه کې لوی ظلم شرک ده ان شرک لزلم نازیم ولے ثانو نیکی وایتا فی القربا افاق ورقولو فلوان ودان وینها عن الباشا منکی خلق د بهاینا مراد د باشا نه شرکی پھیلی دی ول منکر یود ناروانا مراد د منکر نه شرکی اعتقادی دی ول بغی یود زیاد دینا د بغی نه مراد بدعتین یا ای حکم پن در گئی داس دلال لکن تذکرونا خامخا چی پن واخلئی وا او به یاد الله ای وروال یو کې په وادو ته لا باندې اذا ته کوم کله شو ادم کني ولاتن قذ الایمان اما ما تو یادولان بعد توکی دی هار وسو مزبوط یاد دینه وقات جعلتم الله علیکم قفیلا صدای سرا کرز الله تاسو سبحانی دی مدار ان الله بیش گالا یعلم کوئی کی مات فلن باز شکویداسو وږه مثال ذکر کې د مشرک د عمل د مشرک عمل هغه داسره لکه یو بوډای خزا ده د ساري نه کارو کی او ما ځګه راګه ټول خراج کی ځان لا دا د مشرک د عمل مثال چا چاغه عمل کړې ځان استړې کړې دي او چې کله واخدو اځه راغه ناغه د دې سمې لاونی شو ولادګونو مګي ګل دې په شان دا خزي نقزت غذلا چې خپل ریشل من بارقو دین روس مزبوط یا نان کا ساټ اوټي ټوټي اوه ټول لچلول تتقذون ایمانکم دخلا نزه اقسمون خپل سبب د فساد بین حکم به من سازږي انت کو نا دا چی نشي انت کو نا معنا الله د کو نا من نشي اومتون یوډلیا 40 من اومدین دا ډیر افدمنوی دبرې ډالینا انما یبلوکم الله به دیشه که کی امتحان که تاسو بانی اللہ و پورا والد و عادی بانی وَلَيُبَيِّنَنَّا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اوخ کارب کی تاسو دعف و رز قیامت ما کن تونسی تختلفون آج تاسو بائی که اختلاف کرده او اختلافی مسئله بیان دنیا کې او که قرآن راقل دیلو او اختلاف بال تختاره که چپسه که اختلاف شوه او او اهم اختلا اب عقد السهيول كم مساله هو داغه په تا بیا قیامت کې لګيم ولو شاء الله لجلكم امه واحده ککو خدای الله په زور ایمان ککو خدای الله په زور ایمان خامخا درزل به تاسو ټول کې یو په یو دین باندې ولیکن ذل ميه لیکن بیلار کې چال چي واري ويه دي ميه شاء او دار کې چا چي واري ولا تسالو نا ما كنتم تعملون قام اخا تپوز توشی سا سنا داس جتا سوامل کلهو تاس دامل تپوز بس تاس نوشی ولادت تغذو ايمانكم دخل من سي قسم منقبل سبب دفساد بينكم ان تاسوږي فتاذين لقدمو وبا کوئیږي قدمو بعد ثبوت يارو سر مزبوت ياد دینا وتذوقو سو سوء او بسك عذاب بما سدد من سبيل الله چې بنکړي تاسو د لالارې دا الله نهخله کو واللهکو معذاابو نهظین تاسو لاعذااب لې تجهید ب نه دنیا ورکی چې دنیا سره کوورې محبت م کوئ والله تش رو بیایا د الله سمنمقللیله مقره کوی د الله دا لکه دنیایا لګ دنیایا په چې الله واده ماته الله در سرهواده کړې ده چې دتهید ممسله پیانې ان نهما ه الله یوه خیر بیشک د الله څخه دی او بیشک ان د الله دی د الله څخه دی هو خیر لکمو هغه را تاسو لران ان کو ندون د علمون کې جری تاسو پویږي ما هند کوم ين فدو ا چې تاسو رې ختم شي و ما هند الله باقا چې د الله سره دی باکري اغه نه ختمیږي ولا نه ځانن لذین صبروا که ما هه ورکو ورکوا که آسان لا چې صبرې کړې وي اجرهم مزوری د دي اجر د بیاسانی ماکان یاملون په خېستاه طریقه چي عملي کوي آسان ويلي دي اکثر عملی এনে ویلي بیا اکثر ري ماکان یاملون دې آسانې ماکان یاملون خېستاه عملی عملي کوي خېستا عمل, عمل, عمل, عمل دال جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم په طریقه باندې شي اکثر عمل کډیر دياتو کې و چې د نبی عليه السلام د سنت تورنګ پکې نه نيغه عمل نه وي اخېستا عمل نه وي او بدایت تیو لاغی خوان نشتره پاقی عجر نمیلاویگی بی آسانی محکانوی عملون اخسان عمل بکی خیستا عمل دا نبی اسلام السلام د دا صحابو من عملی صالحان چاچه عمل کرنیک من ذکرین اونسا کناری نوی یا زنانوی و هو مومنون او حال دا ویچی دا مومنوی فلنوی یا نو خام خاجن بورکو دلرا حیاتن دویی با جن دا خوش واللانه زی نه کا مخاب لې بورکوديله را جر را ووم او عجر دبي بیااسې معکان عملونښسته چې عملیک زیو نور کې ش خلقرآ نهور الله مرقله ساجي سخ بادي کر کوي د حياتب توبه دپاره خلی خپلی مثالونه پیش کوي حياتي توهيبه خستهجن یو داوي چره ځ خې بما او خو موسمون سره او ګرځم نداخې استاجون مرغانو تیر کړې دي په باغونو کې ګرځي او چې کوم میوه خوخې د کم باغ غاغوري کیه سره دا وې چې خو جون دا وې چې زری بدمعشی وکم به خلکو باندې بچی وکم او خلک دیو یاروم. نو دا جون د جنگل زمرو تیر کړې دي خو بدمعشی تیر کړې ده او خو جون تیر کړې دي داخې استاجون نهې خېسته چتا الله لا علم درکو القران دا علم ای درکو اا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا طریقہ تا خپل کڑا نو داخست جون دی و یضا قرا دل قرانا کلا چلولی قران پس زائذ بالله پنا غوڑ دل اللہ سرا ننشے دوان رجی شیطان شوینان انه ليس له شان دار دا. نشت شیطان رسولان غلبا الاللزین پاکسانو آمنو چیمانی را وڑه ده والا رب بهم یتوکلونم او آف پفل رب بانی زانس باری انما إن سلطانو یقیناً زورد ده الاللزین پاکسانو ده یتولو نوچه اوڑی ده ده واللزین هم بیهی مشرکون آکسان چی دی اللہ سرعی صدار جڑون کینی مشرک ده نو آغا بانی شیطان دیر کینی ویزا بدل نا آیا رد پا منکری نو کریم کلشی بدل <سؤال> کمنگا یا حکم مکان آیت ان پا زید بلباندی واللہ <سؤال> و آلم <سؤال> و اللہ <سؤال> پویر بی مایو نزلو پاس چرالی کی یا حکم پا زید بلباندی قالوا اید انما انت تد زانا جوڑو انکی بل اکثر هم لای آلمون بلک زیاد دین نپویگی رد پا جمہوریت قل نزلو روح القدس ورتو ها راولی دی قرآن را جبریل امین روح القدس زګر روح تربيت د قرآن باندې کیږي قرآن د نوم روح کې خدا کذالکان اوهنا الی کروه مم امرنا قرآن ته روح نوم کې خدا جبريل امينه هغه ته روح نوم کې خدا زګر خلقو د روح تربيت د قرآن کې دا په بل کتاب باندې نه کیږي من رب کا دراستانه بلا قبريشيان ليصبت الذين امنوا دغه پارا چې لګي هغه سانشي مانې راولې دي دن دایتتي وبش رازیرې لل المسللمين دپه د مسلمانانو ولاقدنا لممو بداي سره پو منګ ان هم يقولوناجی شي ان مایال لموه ب ش خود کيدي نبي دا بشرون یوباندا لسان الذي ج غران ي هدو نلي آدا قران چه بار ابي دا واضح قران خارجه بدا واضح جبلان او اگر اگا اگا دې چې کمبنده يادي داخله کې دراش کې ناګه جميره ناجمي کړ عربي جوړول شي عربي خو عربيانه لور ان الذين بشكاک اس لا يؤمنون ما نلری با تو نرا لا لا يهديهم الله توفيق نور کې د الله ولهم مذاون علم او دیل رد عذاب دردناک این نمای افترل کذبا یقنان جوڑی دروغ اللذی ناکسان لا یؤمنون بیات اللہی چیمان نلری پایتون دالا وولا اکل اهم او داکسان دی درو جنی من کفر بللہی من کفر بللہی چاہ چی کو فرکرے پا اللہ من با دی ایمانی ایمان دادنا اللہ من اکرہا مګر هغه چې مجبور شه وا قلب مطمئن هم بلی مانم ازره د مضبوط او دو پا ایمان باندې زور در باندې نه شي د کفر کلمې وای نو دا مګا وا زور در باندې وشو ضروري مضبوطي دا نو هغه تینګ کتا کلمې د کفر ولا نو الله تا تاسو دین اخلاص کې او الله بدر حاجر در کین وکچر دا تا نه ویلی وی کافی او دو کفر کلیمه موایا من کفر باللہ من بعد ایمانیم او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وصیت کی صحابی تا چی شرک دا اللہ سرونے کی وین قتل تا اخر ریق تا اگر کتو جلیشی او سزولیشی کتو سزولیشی یا او جلیشی او با شرک کلیمه نوائی او دل دوئی اللہ ما نکره و قلبه مطمئنن بل ایمان سو مجبور مجبوره شه وصله ده مطمئن و پا ایمان بانده نو دلتا ده کلمه ویل بیا خیر دی جایز دی او نو ده عظیمت ته شهدت عظیمت ته کچر ته مسلا ده اوکلا ده توحید بیانده که خلقو نبریخو دلیم من کفره او کچر ته ده اکراف پا وقتی و ده په پا وقتی تا ده کفر کلمه ویلن ده رو خصد در تشتا من کفره بللحی یا ذی کفر کرے من با دی مانی رس دی مان پلنا من اگریہ مگر اسو چھ شو وقلبہ مت مئن بن ایمان زرا ددہ مضبوط بو ایمان باندے ولہکم من شرہ بالکفر لیکن اسو چھ پرہ انسان لک برداشت درن سینا غضب من اللہ ودی غضب دے طرف پڑ اللہ نہ رے دا مغذوب لے ولہما عذاب عظیم ودیرا عذاب درت لوی لے ځ بانهما دا پهې وج چې ب ش کدی اسبل حيات دنیا غ کې جن دنیا حال الله خې پ خرت بانې ځکه د کوفر کللیې وي پان الله دی ش الله لادل قمل کاذریه توفیق نوور کقام کاافرانوطان اوله اییکلله نه دا کسانې توبال الله چېمهرو لری الله الله پلو بپزلوو نو دضیبان دی وسم مهم په وګو ددیبان وابسوار ایم پستر کو دادئی و اولائکا هم الغافلون او دا کسان دینا خبرنی دی غافل دیم لاجر ماحا قرآننهم فی الاخرت بیشه قریب آخرت جی هم الغافلون دی تاوانیان دی باب د بنشوز ربان محر لگی دا غبونو باندی باندې کو باندې غفلت پر آگیم سم این رب بکابیا بیشه کرستا لیلزین آکسان لاحا عجرون چی وطل دا مم بعده مافوت نورس دا نه چې تکلیف کې واجولې شو ثم جاءت به جهاد کړې یعنی غلې نه بیا جهاد کوي او بیانې شروع کړو ثم جاءت به جهاد کړې دې شهید ازان الله ربه رحمتون علیه کی مولانا خان بچا نووی یقول ها مان تای امالقری بیانو وی غلا یو تن راغه ورتې وي تاسو کولی خوله توحید بیانوي خو د جهاد مثلا چرتهونکلا هغه ورتې روره چې د قران بیانوم قران ویمه جهاد بخامه خا په کې راځي چې قران زو بیانوم دی چې بخامه خا د جهاد مسئله وي او توحید د پارو جهاد چې توحید دی تلری ګار رسالت مثلا دی تلری کړه دا ستپ بایسته و حکم نه یې مانی صراحت د قرآن دی تلری ایمان ملي اخرت دی تلری کې جهاد د سره پاره کې جهاد د سره کې چې غوی دی لال کنو واخسته د پاره راوړي واقعو عاشرګن دی او خلک دې را غونډي چې غوی د پاره واخره راوړي مگه کله توحید تلری رسالت دی تلری کې جهاد د سره پاره کې بیا ځکه قران وی وې مانه جهاد بپکه خامہ غار دی د جهاد بیان مپکه کوم او ورته ما ته پتا ده چې تیر ملک ناراشاړلې د کابل ناراشاړلې او کوردي پرخیر بال دی پرخیرې نوزه په تا خهپین ته مارو راض چې زو را و اتزه در سره زمم بیارو سرو کېده وی شیران ریوان نه کلک نی زهه چې زو تازه خو جهات به کوي او کور ته به ضید نه اوسیت به کوي چې د او دوه تا کو چې خ په خیر خیریت راوللي زه کور ته واپس نهظم زه چې لالاه میدان ته تم نه بیا واپس رالو راده ځما کوېته نهنش شته زو به جهات ل هتی بیا ت خ د مخ راته والله. زم ما جادو قران چه بیانای به جهاد مساله بیانای چی قران نه بیانای جهاد بس بیان کی نه قران ها بیان سره ټول حکمونه بیانای کی د موز مساله چې سو د موز مساله او پکې راضی وای د کرام مسلم مساله او وای ان پڑھی که د ذکر مساله راضی چې قران وای نو پڑھی که د حج مساله راضی چکهل لري دي قران لري كنو بیا مونز دسه د لپاره کي نموز حکم خو قران کړي دي کل لري دي قران لري كنو جهاد دسه د لپاره کي د جهاد حکم خو قران کړي دي چکهل لري قران ته لري کو نبيي دا حکم ک ګړي قران خو دلیل دي چې ته مسلمان رو عزت کوا يو سيرون الانفسيم ولو کانه هم حساسه دا کرام مسلمان خو قران ذکر کړي اَخوئے کرام مسلم اغه پیږوې کرامو بلستاني راو اغستم سو مجاهدو به jihad کړي و صبر او صبر کړي ان رب کا یقین نمرتا من بعد یارسو دیناله غفور رحیم قامخا بکون کې محربان یو یوم تا دی کُل نسین کله چې راځي نفستا تو تجادلوا جګره به کوي ان نسیادہ فلزانا و تو دی توفاکُل نسین ورکولیشیر نستمه ها ملت بدل داست چه عمله کرده وهم لایزلمون پدی بزلمونشی و ضرب اللہو مسلا بیانی اللہ مثال قریتا بیوکی لکانت چه واحا منتن بچ مطمئنن مطمئنه پزروبانی روغو یا تیها رات ده تاریس قواه خوراک ده ده رغدن پریمانا من کل مکان اندار طربنام پکا فراد ناشکری وکړه بانو مهل لا په نعمتونو دللا بهترین کلو نعمتونه پکېدل ناشکری وکړه فعزا ق الله لباس الجوی اوس اكو الله دې کلی لیدا جامد لږي والخوف دې ديري چې نبی علی السلام پکې وو ما کې نو ارص پریمانو چې نبی علی السلام ته هجرت وکړ نو حالې شو حالې د ذلت شو د لوګو د تند سره د چو لوګو تنه یری پرالی دا هر طرفا بیما کانو یسنون پا حصبان شکری دی ولقد جاہا هم رسول منهم فتاہی سر راغلے بیتا رسول دا دینا فا کذبو در جنکڑے اغلران فا خضاهم العذابو انی والدئی لرعذابو ان ظالمون زی صلم کو ان کیوں فا قلوب ریم امادہ حسنا رزقکم اللہو چی درکڑے تاستا اللہ حلال پاک وشکرو شکرو باسین احمد اللہی د م الله انکتون یا او تا بدونو کې تاسو د د لای بعد کوونکیې ان نه ما هرر رمال کومل می تتا ی ان ارام کې تاسو باې مداره و دما ونا بایددون کې ولهخمل قنجیر او غ خ کره وما اوله ل غیر الله بهی چېواشي دپه دنی دک دغیر الله پېبانې دبلکیوم پیاچ دا دویاند نومه نختار دا د پیر و بام یلهسم اودا پکې داګه دې او کې نو دا حرام دي مردار دي پټول دینونو کې حرام دي او هر چاور ور ته حرام مليلې پیر بابا وای دا الله نه بغیر د بلچا بونوم چې شه منښتې ولال شي وا زاب هم مشرک ول مزبوه د میدا و امرات و باینا دا شه مردار دي دا سړی مشرک دی په دې سړی خزا طلاق د اولاد حرام یاني دا الله نه بغیر د بلچا بونوم منښتونه کې وین خو دا غول دی او دی وی خوړدا په خو دې روانه دی غول فمانیس تر راسو چه محتاج شه غیر اباغ انه بنافرمانی که انکه ولا عاد انه ده هب نزیاتی که انکه فا ان اللہ عبیشکا اللہ غفور و رحیم بخونکه محربان ده ولا تقول ما تصفو السینتو کمالکا دبا او ستاش بیانی چه بستاس در غلران ها زا حلال و ها حرام چې دا حلال دیو دا حرام نی در زان حلال حرام ممجود کریدی له تاسو روح عل الله الک ذوار الپاره چې جوګی په الله باندې دروغه د ځان حلال حرام جوړی وی د چرګي سر باندې خوری مل مړبدی کی شین ځای باندې اخوندي ګورې مړبدی کی دا بو کی دا بو کی د ځان حلال حرام جوړ کړل چې ملې په اوشه نو پخېټه وی ولا چاळे کوي دا په ملګری اډه ملشه وي نو چاळे دې ته ولا کوي قرآن چې دا خرابي کې اور دز نه کوي ا وې دا له چړې نه یریږي دا دز بیا نه کوي دا طریقې جوړ کړې نو موږ اوسه طریقې راوسته په ځان کې مجوزه طریقه اودا چا چاوی به د اور عبادت کوم اره طریقې ځان لپاره وستي چې کله به ناوې بوتلان ناري سره به پرانا ورځ باندې بل لاټین وړو بل لاټین می وړو ناغه ور سره پروتوالتا چې څو پرې باندې کې تیل پخپل پخ نو ختم شي پخپل باندې ومل شوي نو چا به مل کوله نه شزه کوي ک ملک کیې نو دا سره به بیا دې خزل طلاق ورکه ذکر کورانیږي وي داغو تاسو ځانته مسلمان وایي او کارونه چاکی دا هغه چاکی چې د اور عبادت دا خداوی او علامه وام ان الذین عیش کاه سانیف ترنا چې جوړه ای الا لایل کوی با پال با نه درو لا یو له دینه کامیابی متاهم قلیل سکل کلا ولهم عذاب علی لذل دی والذین باه که سانو ها د چود یاندی حرم نارام کینی مې ما کسس نه له ایمه هغه چې بیان کینی تا من قبل وو بوخوا او ما ظلمناههما زل... موږ د سره ظلم نه وکړې ولیکن کانوان بو سوم لیکو دہی ځانونو سره ظلم کوونکی ثم ان ربك غابیا به شر غراستاں دیا لا وګرا به شر غراستال لذین ا گسانطا عمل سو ا چمنه کېډی دی باد به جاله دن پنا پویټه ثم تاو بیا اگر زیدلې من بعد ذالک رسدی بداملنا وا اسلاو درو سی کامل ان ربک یگین ان نستامین بعد یار رس دین لگا فور رحیم خامخ به کن که مہربان ان رب ابن ابراهیم ا بیشه ابراهیم علیہ السلام چې مسالہ کله مبرهن شو او مسالہ په دلائل ثابت شو دلائل پیښ بل اصلي دلائل اگے پخره کی وین چمواتن غیر احیان و ما ای شروعنا ایان اِلٰهُ کَمِ لاَ اِلٰهُ وَاحِد اج ترواه یکیو دے وقال الله لا تَتَّخِذُوا إِلٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهُ وَاحِد دای په دلایل ثابت کړه مثالونه بیان کړه د مشرک او د واحد مثال بیان کړه د خالق او د مخلوق مثال بیان کړه او د مشرک د عمل مثال بیان کړه مو برهن شو چې مشرک عمل له बर्बाद دی او د دلایل سره ثابت شو ان ابراهیم علی السلام غو نه کله شو سو مس باې کلک شو او سپاتې نه شی سوس نهشه ان برای مکانه اومتن ی کېنی برایمل السلامه کلکو یا اومتن ماه خودون کو د خیره ی برایم الله اورته اومتلی دی خدون کې د خیر یا کلکه قانېتلله ځکه کاری د جماعت او تنظیم کړی او منږ به په درځو باې ملګیوو او د تنظیم شته او که تنظیمی معغم تووله س اونا راستته قائتا للله تا بيدار دالله انيفا اقلق موحد ولم يكن من المشركين نو د مشرکانو نا شاکرن له مي شکر گزار دنه متونو د الله رشتہ باو کرا الله او توفیق ور کړه دله را الی صراط مستقيم و دربد لارینه دي ني غلارې ورته خو حسنا ور کړه منګا دله را په دنیا کې اجر توفیق دنيګي وَيَأْقِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فَآخِرَةٌ غَامِخَةٌ قَاسٍ نِكَانُونَ بې سماهینا الهګا بیا می ونه وکړتا آتا اني تبي چتا بيدارشا ملت ابراهيم حنيف ا د طريق ابراهيم عليه چې کلک موحدو ما تاون کې شرک درې دن کې پتو وما كان من المشركين نو د مشرکانو نا ابراهيم عليه کلک سره وو ورته دنګيلي وبچي خوشبه یبان کې او بچي عدی زی په مریبا دي چې اره اخکل را کلک ابراهیمو تابانی به امتيانو ناراضه دا په شان کلاخا اځینه چې مسالې کې سستی وکين ان نماز او ال سب تو یقینا ګرځول شي او بندول دا رازيد خيالي علی الذين باگسان اختلاف وی چیرتلابه ګړې و ان ربکا یتی نمازلیا کوم بینهم خامخپس له وکیمندیک یومل قیامت پر روزه قیامت فی ما کانوا فيه با سکی چې دې پای کې اسلام غونګیو او دو اله الى سبيل ربك بالحکما راو بلا لار درسته حکمت باندې والمؤزتن حسنا او باغ پن کي است باندې وجادلهم جګري کو دي ذرا بالذي حسن با طريق باندې جاء کي استوي دري کسان دي او دري کس مخ خلق دي يو قسم خلق دي چاوي عالم دي او د حکمت والے خلق دي دوی ته د حکمت خبره کوي عالم دا د حکمت سم مطلب د دلایل سره بڑا ک خبره کې عالم تا ا په دلیل باورته خبره ثابته اغه ما غلک دې چې هغه د خوځه هنواله دی عالم نه دی خو نظر صفاله ذهن صفاله نو هغه ته ودا چې نسیت ورکه چې بای کې رټ نه مي زړه ته کوجيږي او سخت خبره مازه حسنه باورته کې دریم قسم هغه خلک دې چې هغه سوچام یاندي اواغی هتي ځن <زان> میدان میدان تکې نور نو هم نیر نیر دی هیڅ څه دی نو واجب اللهم بلته یې آسانوي دو مناظره مخې تکې راځي چې مناظره کوو مې چې ځان نېخ نېخ کې راوي ته د مناظري خبرې کوي چې بیان نه مېني هو دو اله لاسه بیل ربک به حکمت اه حکمت دانه چې تیری مسله پټه کې اه حکمت دی ته نو ویلې کیږي کی چې مسله پټه کا حکمت پوی د قران او سنت ته ویلې کیږي کی مدارک دا مان دا بل حکمت په پوی د قران او د سنت باندې په دلالي ورته ثابته کا حکمت نومیده کټمانی حقو ګرځاونن سبا چې څوک مساله پټي او نرمه خوغاو پسته خبره کوي او حق نوې وی رادل د حکمت چل ډیر خو ورزی ډیر په حکمت کار کوي صحیح حکمت باندې کار دی تارې قران پټ کو حق خبره پټکړه په حکمت دی کارو کګنا يهوږي شوې کټمانی حق بر ګراوي او دو علاج سبیل ربک بال حکمت راو بلا لاری پاپو یده قران او سنت او المائده الحسنه او پاګه پن کسبانی پامه نه باندې وجادلون جگار کو دي سرا بل دي پاګه مثلا يا سان چا بهتره ده ان ربك يعلم نفسا هو عالمو ده پوي دي بمن پا چازلان سبيل هي چواله ده دلاري د الله نا سدين مراد ابني جوزي مان کي ان توحيد اله د الله د توحيد نا وهو دا لاپو ایرے پلار مندون کو باندی وین آقاق تنکا جریوار را غیستازو پا دی باندی فا آقیبونو سزا ورکی دیلا دی مثل ما اوکت تن بیهی پشان دائی چه تازو لی تکریب درکر پایی باندی اعتراض در باندی شوی و صورت مکیوی جہاد پر از نو ندلتے دازه کوی چه شرکو بیداتو دائی خورکڑی ری او اعتراضو نی دي نو ته په دې باندې راځو که جوابو نوکان ولا انسان بر دم ګرې تاسو صبر وکم لهوا خیر للصابرین دا وکه مخاګ ورې صبر نه کوله و صبر صبر کوا په ما صبر وکې الا بالله نشته اجر د صبر ته مگر په لا باندې دالا علی مخ پکې په دې باندې کله تبا کې او هلاکه انه ته په مخ پکې کې په څنګه کې مایم کورونداसना چې دې تدبیرونه کوي ان الله بیسکل ما لذينا که سانو سره اي تا قوش زاني بچي د شرک نه والذينا که هم محسنون چې دې نه کې کونږي سورته د لایل متنويا ذکر کول اول قسم الله خالق لكل شيء هو الله ا بیا والله يعلم سركم وجهركم عالم بكل شيء هو الله شرک د دعا شرک د عبادت دایرات کو شرک د تصرفو دا ټول یې رات کړهل مسالہ د توحید حسابې تکړه الا او کو ملا هو واحد لا تتخذو الاهین اسنین انما هو الوه واحد او بیا مسالہ وکړو کله مسالہ وکین تکالیف قرال نو صبر وکین سوره بنی اسرائیل ترتیب کې ولسم نمبر به رسو دا صورت نحل نا او نزول کی پنزوستن نمبر ده رسو دا صورت قصص نا نازل شوه ده رابط دا دی صورت دا مخی صرا پگانو وجبان نده یو هر کلاچ مخی صورتو اغش و روشو و پراتلو دا عذاب پدی باندی او تخویفاتو باندی او بیا مسئله دا توحید پمینز که ثابت اکڑا نو دیر صورت که دا غی آکس خبره کئی اول که مسله دا توحیدو او بیا عذابونو تخویفات بزکر کی دیو جناب ورپسی اراولو بلا وجه مخی صورت کی بیان دا دنیاوی عذابو اتسی ایاد کی ندی صورت ستان ایاد کی دا آخرت دا عذاب بیان دی دیو جناب ورپسی ایراوڑو بلا وجه ما کې صورت کې اسباد توحید او بدلایل عقلیو متنوع اوسره نو دی صورت کې وایي چې توحید بیان کو نو راښوس دربان اسلام کوم واقعا د اسراء ذکر کړا د معراج امتیازات د صورتو دا صورت ممتاز ده نورونا اوه کوي د میراج باندې دا دا صورت ممتاز ده د نورونا په بیاند تهجدو باندې بلواجا دا صورت ممتاز ده نورونا بابيان دا په ظلم مال خرڅولو باندې خلاصه د سورته دې سورته کې د عذاب درات له د پالاس له اسباب ذکر کړي چې دا اوکلل نو د عذاب مستحق ګرځې یو شرک مستمره همیشا شرکول دويم بي زه دي د شاعر الله دریم اخراج الرسل پیغمبران صلی الله سره مستهزاب الرسل پیغمبرانو فوری ٹوکی کول سواب درات لو دا عذاب دے سبحان اللذی اسرا بی عبدیهی لیلم من المسجد الحرام نبی علی سلام دا امیحانی کا راو دشپی او راغے حتیم تا چه حتیم تا راغے نوالتا دا نبی علی سلام دا دلو صفائی مشوا او بوراق بانی سورشو مرزیو اقصوات الار او بیا نبی علیہ السلام جبریل امین ورپا سراغلے وی او اسمانونو تے بوتو تول انبیاء ورلی استقبال لراوو تیوی پا جسمی مثالی کی صرف ایسا علیہ السلام و لراوو تیو پا نبی علیہ السلام ته نو پاول اسمان کې آدم علیہ السلام سره ملاقات شویلې دریم اسمان کې د یحییٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام سره ملاقات شویلې دریم اسمان کې د یوسف علیہ السلام سره ارسلورم اسمان کې د ادریس علیہ السلام سره پنځم اسمان کې د هارون سره شپږم اسمان کې د موسی علیہ السلام سره اوہم اسمان کے دے ابراہیم علیہ السلام سرے ملاقات شوئے دے اور صدرت المنتحہ پوری ورسرہ جبریلی امین تلے دے اوہ خواب یعلا مکان تے نبی علیہ السلام پخفلہ تلے دے جبریلی امین تے کے پاتے شوئے د دے او اور جہنم سیل پہ اللہ کرے دے اور سو الفاظ دلتا دے نبی علیہ السلام تلل دت مسجد اقصہ پوری زکر دی دلتا اور نور تفسیر لیبیا سورت نجم کی دے چ او نبی علیہ السلام په وی خ باندې تل او په خوب کې نه لتلې ابو جان هغه نبی علیہ اسلام... ابو بکر صدیق باندې اعتراض وکړ رضی الله تعالی عنہ باندې چ라شک ناراج ملګری خو دې غوي چیزو د اسمانونو سیل میکري دي جنتونو او جهنمونو د تلې اندخنده په طریقې وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په پلان د الفاظو کې جواب ورکړ چې دا اسمان نه ملایکو زی دې شي او الله را کو نو لرزمه کنه الله یو بنده نشو چې ته ولې سو او چات کړی دی بالکل یقیني خبره وا سبحان الذي اسرا بيده پاکي دا آزاد دراجي بوید بل بندا ليلن بشبغي منل مسجد الحرام د مسجد الحرام نا ال المسجد الاقصى مسجد الاقصى الذي عطا باركنا حوله چې خير میچولې چا پیر راغینا خیر دا چې انبيیا ورته لګلی شي وو نو پدین از بازار ورته بارک نه هوله وویلې لنوریه من آیاتنا دې په راچو غو دغه په لو دالایلونه انه هو السم البصیر یقینا الله ارادون کېدون کېوه اوس نقلی دلیل پیش کین انبی الی سلام و سلام باندې الله شه له کو مساله ثابتین واته نا موسی ال وجعلناهم لل بني اسرائيل غرذولي ميواغه د هده بني اسرائيل لپاره ان الله دتخذهم من دوني وكلا دا مسله کوي وا چې نه بني سي به زمانه پلی سیمادار زریاتان من حمل لا دولت دا جانا چې ساره کېمو سلام سره انه کان عبدن شکر یقینا نوغه وقدنا الى بني اسرائيل بیاں کړو منګه بنی اسرائیل تا بل کی تا وی په کتاب دی له تو سي دون فلارد چې خامخاب صاحب بکو يفز مګه کې مراد یې دې د زلاواله تالونه ورته کېږي به تاسو اول وان کبیره په پرتګې دلولو سره ځان به چت غني او ځان مغړ غني پیدا جاء واذ ولهمه کله چې را لا وادالوم بنید دی ځالو نا باسن علیکم راملې ګل تاسو باندې ای باذن خپل باندې غانم لَن عَزَمَنگا اولی بازن شدید ان خاوندان جنگ سخت فجاسو خلالت دیار نشورو شوچن حوالب مند کورونو دا وکا نوا دم پھولاد واد کرشیوی الله بندگان بنیگان زماو متصرف زما ما بندگان اولی گل یو ذل خبی جالوت راغه ذالوت دلازا پور کی ولالو بن اسرایل او دا گو مداوی مقابله کولا داود علی السلام الله مسلط کپاغه باندې جالو دی ختم کو داود علی السلام باجې تیراله داغه نه بعد بیا په بوختې نظر راغې دا بوختې نظر نه په ذلت کې شو ذلیل او رسوا شو غورو نه د انا له اته لودنه اخلا له لکومل کراتا راتا بیاوار او څنګه تاسو را, تا را دوباران علیم په دی باندې وان دد نا کوم زیاد مکره بی هم والی و بنینا و مالو نو بچو و جا اللہ کو مقصر نفیرہ زیاد مکومی گرزو تاسول را زیاد پا نفر رو جی آزربائی جان او ارمینیہ می دلدر کلل پا دوین زل پی بیاں بیاں پی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو مسلط شویو او پا قلع کی او بیاں دیر زیاد پا زلت کی کلل و جا اللہ کو مقصر نفیرہ گرزو لی مہتاسو زیاد پا نفر رو که نیکی که وی نیکی کول تاسو زانون لردی بدلینی تاسو زانون لردی وی نساتون کچری با دی مکڑا فلا ها نسزای پده نسدا فیضا جاواد الاخران کلا چرالا وادرو سنی لی اسو او نراو می لگل لی اسو دیل پارا چی تورشی وجوه کم مخون استاسو ولی اب خلو المسجد آدی دیل پارا چی لار چی جماعتا کما دخلو سنگا چی تلیو دیتا دی جماعتا ولا مرد نوال زلیل ینې بیا وو د کار شروع کوي ولی او تدبیر ما له تدبیرا او هلاله شي په سبب دای شي زانم غټ غنالهو تدبیرا په هلاله کې ادلو اصرابكم شای شي راز تاسو ايه همكم رحم کی پتا تاسو وینه ود مودنا که واپسي ګنا تا واپس وشی ما زه عطا وجهل نہ جهنم للکافرین ګرزولې ملي جهنم کافرانو لپاره جیل ان هاذا القران ايقینن دا قران یا دې \|_{لذي روا نه په ادم مساله توفیق دا مساله یا يہ دې بیان کئ داغه مساله یا قوم چې هغه مضبوطاله و وي بشّر المؤمنین توحید مساله بیان هي انما الہکم الہ واحد دا مساله بیانې پرېم کوې کوي وي بشّر المؤمنین زیرا ورکه مؤمنان لرا الذين غسانیا ملونه صالحات چا معلومه ګړې دې نیکه ان الله او ماجران کبیره بشکا دیل هر دیاجن لوی وان الله ذینا بشکا کسان چی مان لری پاخې راته عادت نه دیار کړي مې لهون دیل را حزان علی ما زاب دردناک ويدو الانسانو غوړ انسان بشری عذاب لرا دعا او بشاندو دعا اوقطو د بل خیری خیر لرا وکانه الانسان واجولا د انسان تلو ارګمې یا بیسوچا د زادو سوز نشتا په تلوار کې خطرې چه دای کار میو نکا کار میو نکا خود دین ده پاره ایسو نکلل و جعلن اللیلا و نهاران گر زوری آیا تینیت